Aztapena nirego askiuntra jokatu dut, jokoa ene gainak duz, eta bera etkaseski zutzi izak zera. Eta gero, era, eh, pakti dain zinatu arau, ara arzan guapitzu xau, eta arzan eta ira da pixka bero ere, eta... Zain, nekeziak ukan ditut, ba, fizikoan partitik gero eginberian esikitzea, eta gero hori uh, horiek du uh, nik usteik nahi nahi du, presko hau, eta sakkoa uh, besoa beti indartzu, eta gara, ni haula hau eta ez ointxu zen, eta da bat azkena marka da marka gula bai. Nik usteik baditin ahalak esikitzeko uh, uh, maila oneana nire uh, nireko... Uh, Ez dakit zoma denbura muria, mainan nain so, goi mailan ikosiko dugu. Biziki unkladan ikosiko, goi urteko pilotaria izan dain lehen mailan xapeldone. Ta ara zerregan, agian berlezke urte guzi zola kuaka.